аз обикалям с нея света. До сега тя не ми е казала нито една обидна дума. Тя има отличен език, никога не говори лоши думи. Едно време българите, този, който свиреше на цигулка, го наричаха циганин. Помня първия път, когато почнах да свиря на цигулка и аз минавах за циганин. Казваха ми, какво си научил тази циганска работа? Казвах, циганската работа като науча, ще научи и другите работи. Колко цигани ми са свирили! Щом свири не е циганин, щом не свири е циганин. Сега циганската работа успя. И сега, който е добър човек, го мислят, че е някой голям будала. Ако не може човек да се занимава с будалията на доброто в света, и с другите работи не може да се занимава. Цигулката е един инструмент, снет, копиран от един повиш свят и така пренесен на Земята. Според тези материали, които сега съществуват на Земята, човек я е направил приблизително подобна на тази от повисшия свят, за да може да свири и да разговаря с нея. Цигулката е образувана от две чела, свързани с знака на вечността. Въображението в цигулката е силно развито. От двете страни на магаренцето са двата отдушника с формата на знака на безконечността или вечността. Цигулката има четири струни, които изразяват човешките ръце и крака. Струните сол и ре представят краката, ала и ми – ръцете. В средата цигулката е по-тясна, а горната и долната част са по-широки. Тези две части на цигулката представят два принципа, свързани помежду си посредством тясната част. Горната част представя божествения цвят, а долната – човешкия. Звуковете, които цигулката издава, представят нейната мисъл. По средата на цигулката, от главата до долната и част, е прекарана една математическа линия – когато звукът минава по кривите линии на цигулката, той излиза през отдушниците и се докосва, т.е. отразява в математическата линия. Тогава имаме правилен тон. Както хората държат ума отговорен за всичко, което прави човек, така и магаренцето в цигулката носи отговорност за сполучливото или несполучливото свирене. Разстоянието от главичката на цигулката до края е всичко 32 см. В тези 32 см се крие магическата сила на цигулката. Цигулката представя човека. Това е един човек в миниатюр. Долната част е храносмилателната система, горната част е дихателната система, шийката на цигулката е умствената система. Следователно, когато цигулката вземе да се храни и да диша, образуват се звукове. Тук има две противоречия. Имате хипербола, имате знаковете на вечността. От тия двете отвърстия излиза звукът и се движи в две направления. Тук имате една математическа линия, в която всички отражения на звука се събират и излизат навън и се разпространяват. Цигулката е доста хубава, но в бъдеще ще се усъвършенства. Между клетките на цигулката има пространства, пълни с етер, и те ту се пълнят, ту се изпразват. Когато се пълнят, цигулката свири по-малко. Горната дъска на цигулката е изсечена надлъжно и нишките се забелязват, и колкото повече тези нишки съвпадат с посоката на струните, толкова е по-съвършена самата цигулка. И днес правят цигулки, но това, което Страдиварио се направил, никой до сега не може да го постигне. Има един особен начин. Те са изучавали всички подробности в цигулката му, от какво дърво я е направил, как е правил лъка, но все още не са могли да го постигнат. Той е поставил особен лък, какъвто и до днес още не могат да изнамерят. При това той така е изрязвал дърветата, че нишките на дървото да падат успоредно с звука, с трептенията на звука. Той е разбирал много добре тази работа. В това отношение Страдивариус е бил голям капацитет. Той е познавал много добре законите на отражението на звука. В сигулката на Страдивариус има много кривини. В нея почти всички ягли се събират в една линия. По този начин се получава една особена интензивност, а лакът на цигулката му, който е поставен повече от два века, седи и до днес като брилянт. Неговата цигулка се цени особено по лъкъи. Един е бил Страдивариус, а не двама, втори Страдивариус в света няма, не се е родил още. Също така един е бил паганини в света, втори паганини не се е родил. На колко години се раждат великите хора в света? Там, докъдето днес са стигнали цигулките, повече никакво видоизменение не могат да претърпят. От 300 години насам цигулката не се е изменила, тя е достигнала до крайния предел. По окултен начин цигулката може да бъде изменена, обаче трябва да се пробудят в човека онези вътрешни музикални чувства. Щом се събудят те, ще се намери майстор, който ще приспособи цигулката. За сега обаче цигулката е достатъчна. С нея могат да се взимат не само полутонове, но и четвъртонове. Между един тон и половин тон има други тонове, които могат да се извирят с цигулката. Ако един майстор вземе едно дърво и направи един хубав инструмент, ще дойде друг... И може да свири на този инструмент. Тогава казвам, че това са добри и умни хора. Ако ти можеш да накараш една дъска да издава звук, ако ти можеш да направиш струни да издават звук, ти си от умните хора. Ако ти в света можеш от камъните да си направиш едно здание и ако ти от своите врагове можеш да си направиш приятели, ти си от умните хора. Онези майстори са знаели кои дървета са музикални. Има музикални дървета. Орехът не е много музикален. Свирили ли сте на орехова цигулка? Какво представлява цигулката? Тя представлява едно дърво. Значи онзи гениалният човек избрал едно дърво, което има това свойство, че неговите фибри предават човешкия глас. И звука могат да предават. Най-първо имате дървото, след това имате струните отгоре. Първоначално струните са били от черва на животни. В сигулката съм забелязал, че като бутна някой интервал, скъсва се струната «ре», дебела струна или сол се скъса. Някой път казват, че струната не е добре направена. Турем хубава струна, като бутна някой тон, веднага се къса, като че я отрязва някой. В музиката има едни тонове, които разтягат струната и тя тогава се къса. Сега, твърди се, че ако се вземат струни, направени от овча ципа, а другите струни са вълчи, вълчите късат овчите. Като потеглиш с лъка на вълчите струни, късат се овчите. Трябва да се махнат вълчите струни или всички струни да са вълчи. Не може да туриш вълчи струни и овчи заедно. Вълчите казват «Не искаме да живеем с овчите» и ги късат. Вълкът иска да живее на гърба на овцата. И в музиката неговата ципа не е изменила характера си. Тя казва «Тази трябва да се махне, аз трябва да звуча». Сегашните цигулари всички слагат на цигулките си с ординка, за да свирят тихо. На добрия цигулар не му трябва сурдинка, защото неговата цигулка може да свири тихо и без сурдинка. Когато свири, той винаги е вътрешно тих и спокоен. За него казват, че цигулката му говори. Изобщо, колкото по-музикален е цигуларят, толкова по-добре се разговаря с цигулката си. С нея само той може да представя едновременно и гитара, и флейта, и пеене, цял оркестър. Той може да ви представи зазоряването и вие ще видите, докато той свири, как иде светлината, как се увеличава, как слънцето изгрява. После той ще ви представи как пеят птичките и на всеки, който присъства на този концерт, ще му олекне на душата. Цигулката не се влияе от хората. Човек може да се повлияе, но цигулката не се влияе. В нея има установено мнение за нещата. Характер имат. Цигулката трябва да се пази. Някои мислят, че колкото е по-бял коремът на цигулката, толкова по-добър тон тя има. Не е така. Никакъв прах не бива да остава по-корема на цигулката. Щом спреда свири, цигуларят трябва веднага да я почисти, да не оставя коремът и да побелее. Пита някой, имам ли душа или не. Аз ви казвам, в синца като ви гледам, имате душа. Само, че някои от вас са оставили душата да запрашаса. Като се върнете, избършете праха от ума си, да бъде всичко чисто. Старите цигулари мислят, че като е прашасала, цигулката свири по-добре. Лъжат се. Прахът препятства на тоновете. За цигулката ще имаш купринен на кърпа, ще я изчистиш хубаво, всичко ще изчистиш. Колкото повече прах има, толкова тоновете не са верни. Препятства прахът. Тия тонове са неорганизирани, от тия неорганизираните мисли в нас, които са прашасали в душата, можем да се избавим, трябва да изчистим праха в нас. Също така цигулката трябва да се пази и в мъгливо време, мъглата оказва влияние върху струните й, в мъгла мъчно се свири, защото тя произвежда депресия в атмосферата. Щом се развали времето, струните се отпускат и трябва отново да се настройват. Иначе се създава дисонанс между тях и не може да се свири. Струните на цигулката се свиват и отпускат не само под влияние на външните промени, но и под влияние на психическото състояние на цигуларя. От всяка струна на цигулката се излива известно течение и ако цигуларят е чувствителен, може да познае хармонични ли са теченията на четирите струни или не са. Понякога, при неправилно съчетаване на тоновете, струните на цигулката се късат. Късането на струните може да се дължи и на две противоположни мисли или чувства на музиканта. Те създават известно противоречие в него, което се отразява на самия инструмент. Цигулката е направена от едно горделиво дърво, много честолюбиво. Трябва да се пази. Ако малко я обидиш, не свири. Трябва много хубаво да я пазиш. После и лъка ще пазиш, който обижда цигулката си. Той не прокопсва. Ще я пазиш, ще я държиш много нежно. Няма да я стискаш. Като я хванеш, нежно ще се отнасяш. Тя не обича да я стискат. Като вземеш лъка, ще бъдеш много внимателен. Ако не правиш така, както тя иска, погледнеш, тя се отлепила или се пукнала някъде. Щом не свириш хубаво, хората не дават и пет пари за такъв цигулар. Ако я обичаш, веселие, ред и хармония ще има в къщи. Един музикант, ако обича цигулката си, и жена му ще го обича, и децата му ще го обичат. Ако не обичат цигулката си, и жена му, и децата му няма да го обичат. Забелязано е, че като инструмент цигулката мъчно се поддава на правилата, които управляват повечето инструменти. Колкото повече се свири на някои инструменти, толкова повече те губят от силата си. Цигулката е точно обратното. Колкото повече се свири с нея, толкова повече се увеличава силата ѝ. Този факт доказва, че цигулката е жива. Всяка клетка в нея продължава да живее и все повече оживява. В който момент умре, тя ще се разпадне. Колкото повече се свири на една цигулка, толкова по-дълго живее тя, толкова по-обработена е и толкова по-интензивен живот се крие в нея. Цигулката, на която видни майстори и виртуози са свирили, е лековита. Достатъчно е да се докосне някой болен до нея, за да оздравее моментално. Тя се отличава с висши трептения, затова звучи приятно и хармонично. Когато цигулката се подчинява на човешкия дух, цигуларят изкарва тонове, които отговарят на трептенията на душата му. Когато неговата душа е благородна, със свиренето му и неговата цигулка се облагородява. Но ако душата на цигуларя не е благородна, цигулката му подивява. Аз съм давал цигулката си на някои хора да свирят, тя отъпява, и след това цяла седмица трябва да мине, за да се поправи. Цигуларят трябва да изучава и трептенията на човешкия глас, за да може да ги възпроизвежда чрез цигулката си. След като научи изкуството да свири, на цигуларя не му остава нищо друго, освен да научи цигулката си да говори. За сега няма истински добри цигулари в света. Те ще дойдат, когато инструментите им почнат да говорят. Когато цигулката почне да говори в ръцете на цигуларя, тогава ще дойдат идейните цигулари. В бъдеще цигуларите ще бъдат едновременно певци и цигулари. Сега очакваме цигулари, които като свирят, цигулката им да говори. Бъдещият цигулар на шестата раса, като за свири, ще се играе като магиосник. Някъде цигулката му ще звучи като китара, някъде като тромбон, другаде като певица и прочие. Малката ципица в човешкото гърло, щом почне да пее и да говори, защо да не се направи цигулка, която да пее и да говори? Музиката дава нови възможности за човека. Тя е новият език на човека. Цигулката има четири струни, а четири е хубаво, мощно число. Бих казал, че най-мощното число е 4. Седя с цигулката и казвам. Първата струна, басът, сол, е първият озрял плод. Втората струна, ре, е път на движение. Третата струна, ла, е място за почивка. Четвъртата, ми, е място, дето човек трябва да мисли. Като вземат сигулката, казвам «Чакай да взема да ям този плод». И на вас казвам «Теглете лъка на първата струна. Озрелият плод. Ато е то. Ато е първият озрял плод в света. Той е клонче, на което стои първият озрял плод, който трябва да се изеде. Казвам «Да имате един плод да ядете. Да имате един път по който да ходите. Да имате едно място за почивка и да имате едно място да мислите. Само така може да се постигне онова, за което сме дошли на земята. Всеки може да го постигне. Имате четири струни. Имате един отличен ум, отлично сърце, отлична душа, имате и отличен дух. Слушайте ги, вършете този, което ви диктуват и ще станете отлични ученици. Човек е една цигулка с пет струни, с пет сетива. На цигулката са сложени четири струни. Тя е направена според темпераментите. Има четири темперамента. Сангвиничен, холеричен, нервен и флегматичен. Това са четирите темперамента, с които цигуларят работи. Четирите струни показват четирите препятствия, които съществуват в света, които притискат човека. Лъкът отгоре показва силата, която трябва да предхожда този лък, отгоре, надолу. Показва победата. Цигуларят, ако знае да движи своя лък по цигулката, по струните, това е много хубаво, но ако не знае, от него нищо няма да излезе. Всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка представят тонове на цигулката, по които се определя човешкия характер. Цигулката мога да оприлича на човешката душа. В нея има четири струни и един лък. Цигулката – това е човешката душа, струните – това са четирите човешки темперамента. Човешката воля можем да сметнем за лък. Един цигулар, когато отиде да си купи струни, ще каже – дайте ми еди коя си струна – ми, ла, ре или сол. И когато се върне вкъщи, той знае къде да служи всяка отделна струна. В човешкото естество има, казахме, четири темперамента. Колеричен, флегматичен, сангвиничен и нервен – това са четири състояния от човека. Те съответстват на човешката душа, ум, сърце и живот. Това са четири главни струни, които трябва да знаем как да навиваме и отпускаме. И когато нагласяваме своя ум и своето сърце, трябва да знаем да ги нагласяваме на един и същи тон. Цигулката четирите жици са нагласени на 4 различни такта. Като между всяка жица има също 4 различни тона, сиреч, всяка последваща жица е с 4 тона по-високо, стегната от предишната. Като нагласите цялата цигулка, имате 4 по 4 равно на 16 тона, стъпала, по които струните са нагласени. Цигуларят, като нагласи своята цигулка, взема лъка и започва да свири. И цигулката именно е единствения инструмент, на който се свири на кръст. Инструмент, който образува най-приятната музика, който с си най-много се доближава до човешкия глас. Следователно, когато нагласите вашата цигулка и вземете лъка, вие образувате онзи кръст, от който сега се оплаквате и казвате, защо Господи ни даде този тежък кръст? Аз ви казвам, че Господ ви е дал един прекрасен инструмент, но не знаете как да го нагласявате и затова го носите на гърба си като тежък товар. Снемете го и почнете да го нагласявате да свири. Когато дойдем до дълбокия вътрешен смисъл на живота, когато нагласим неговите струни – умът, сърцето, душата и живота, и като впрегнем – в работа лъка, човешката воля, чрез духа на капел майстора, който ще вдигне своята пръчка, ние ще създадем най-приятната музика в живота си. Добър цигулар е онзи, който сам може да си направи цигулка. Очаква ли на хората да му направят цигулка, той не е никакъв цигулар. Човек има в себе си един инструмент, една цигулка, с която трябва да знае как да се справя. То е разумното начало в човека. Който е дал ход на това начало в себе си, той прилага цигулката както за свое благо, така и за благото на своите ближни. Който е пренебрегнал разумното начало в себе си, той не може да го прилага. Неговата цигулка е захвърлена някъде на тавана, покрита с прах. Умът, сърцето и душата са инструменти, подобни на цигулката, и те трябва да се развиват. Душата е цигулката на човека. Когато човешката душа влезе в мозъка на човека, тя може чрез ръцете и краката му да изкарва правилни хармонични тонове. Сега ние искаме да се прояви любовта в света, но без музиката не може да се прояви. Музиката е музика на цялото. Тя не принадлежи на едного. Такова нещо е и любовта. Тя не принадлежи на едного. Музиката е нещо божествено. Ако при пеенето или при свиренето умът на човека не взима участие, или ако и сърцето не взима участие, ако и душата не взима участие, и най-после, ако и духът не взима участие, ти никакъв музикант не можеш да бъдеш. Ако и в говора на човека не взима участие умът, сърцето, душата и духът му, той ще бъде един обикновен говор. Каквато работа и е да върши човек, ако в тази работа не вземат участие неговото сърце, неговият ум, неговата душа и неговият дух, нищо няма да излезе от нея.